Enduen Larunbatean Euskal Elkargoaren Kontseiluak ondoko urteetan xiberoan uraren kudeaketa eredua soin izanenden hautatu beharko du. Orain arte xiberoan uredangarriaren banaketa bi manieraz bermatu da. Ur sindikataren baitan bilduak diren bederatzi herritan uredangarriaren karreatzea Lagun sozietate pribatua kudeatu du. Eusko UP sindikatak uraren kudeaketa pribatua lehenetsi ondoan. Iturri propioak dituzten beste zazpi herritan aldiz Uraren kudeaketa astetik buru herriek bere kudeatu dute. Hots, uraren kudeaketa publikoa izan da herri horietan. Gaia Euskal Elkargoaren Kontseilura helduaintzin, xiberuan bi bilkura iragan dira herri bakoitzeko ordezkariekin. Deigarria da bi bilkura horiek xiberoako herritarren bizkarrean gordezka eta isilpean iragan direla eta ura kudeatzen duen lekuko entrepresa pribatuaren nolabaiteko presiopean. Iragan urtean bi bilkura publiko iragan ziren Xiberoan uraren kudeaketa eztabaidatzeko. Hamarnaka lagun bildu ziren bertan, gaiak bazterrak arrenkuratzen ditueneko seinale. Geroztik, 200 herritarrek petizioa bat izenpetu dute uraren kudeaketa publikoa galde galdegiteko. Herritarrei bizkarra emateaz gain, Xiberoako hainbat autetzik eztabaidaren funtsa itxura aldatu dute. Jokoan dagoena ez da Xiberoako autetziei aurkeztua izan zaien bezala Lekuko enpresa baten edo kudeaketa publikoaren arteko autua, baizik eta uraren kudeaketa pribatuaren ala publikoaren arteko autua, lotsagabeki gezurretan ari dira publikora aldatzeko autuak lanpostuen galera eragingo duela diotelarik. Eredu publikoaren autua egingo balitz lekuko enterpresa horretako langilek bailukete jarraituko uraren karreatze lanetan. Libero abezelako herrialde batean, notabilismoaren eta klientelismoaren itzala zenbaterainokoa den agerian uzten du da baida hunek. Eta interes privatuek zenbateraino eragiten duten erabaki politikoetan. Ura ez da merkantzia bat ez eta irabazien egiteko baliabide bat. Ura bizi iturri denaz gain guzien ondasuna ere bada. Uraren kudeaketak interes orokorrari erantzun behar dio eta ez interes ekonomikoa. Argatik uraren kudeak eta herritar ororen begidapean egitea ezinbestekoa da.